iskon is van, na De. és akkor átvettük. És és köszönöm, hogy mindenki, aki már ott és jó, jó, nem, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, Kérlek, hogy, hogy áld meg Uram ezeket az életeket, és tart a Uram ezeket a szükségeket, szeretnék álni Istenek is, e, Tanásnak is olyan munkáit, kérünkra i gyermek nekik, és fontos e, tud áldunk a szükségeket, és e, a többieket, hogy az iskolában uram, végülre. E, Pihentezs meg őket, azon a hajnyit, a hosszat készül a következő életében. Bármilyen nekihelyes vagyunk is sok előtt. És a Mária és, és a Alági is imádhatunk, hogy járunk összesúgóan, akik sok kitaltást kérdik, hogy tudják csinálni. És kis húmának az legyen is. És kérünk, hogy, hogy járunk ezt az esénket. Szeretném dicsérni téged, most így ének. Ezen nélkül szeretnénk el. jó napok lenneteket, ahogy nyitjuk a digiteket, hogy olvasjuk. ne legyen ez akadály most hogy meghalljuk a hangodat, hogy minden info-cígyi csöpítés, de, de, de legyen fuka szívünk legyen kézen, úgymond kézen, hogy meghalljuk és, és, és a szavakat, és aztán vége is járjunk. Köszönjük, hogy itt is nem éljek, ám Na, hát az apság vagyunk, most tettük el, Köszön, nem benne. És, ö, és Istvánnak a, az életével ismerkedünk. Az előző fejezetben láttuk azt, hogy a Isten hívja, tehát a Isten, és volt az ő szolgálata, hogy azt fogok körülni szolgált, ugye egy két társasztok 6 másiket beszével Beszéltünk arról a két héttelet előtt, amikor Janethának nagyon sokat beszélt a hűségről és, és hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos, fontos volt ez az üzenet, hogy legyünk hűek legyünk ahogy, ahogy majd, ahogy láttuk István és látszik ő hűnek lenni és hogy látjuk a következő héten Külöpöt, ahogy az Isten is az ő életében egy hatalmas munkát végzett, és, és láttuk azt, ahogy, hogy, hogy milyen, milyen kicsiben az a szolgálata is vannak, és aztán ma látni fogjuk, hogy hová, hová is jutott, hogy egy kicsi kezdetből Isten milyen, milyen nagy munkát végzett el. És egy nagyon fontos az, hogy aki kevésen hű volt, arra is nem sokat fog bízni. És, és az az ember, aki, aki nem hűséges a kicsiben, arra is sem fog meg dolgokat bízni. Azt gondolom, hogy abban a helyzetben ott, e, amikor István elkezdett szolgálni az asztal körül, szerintem senki nem gondolta volna, hogy egy kicsivel később mi fog vele történni, hogy ő lesz az első ember, aki majd az életékait a titkusért. Nem gondolom senki, hogy, hogy ugyanazt fog állni, mint ahol Jézus és Hiár és Mó beszél a, a főpap előtt a farizeusok előtt a nagytanács. Beszéltünk a múlt héten arról, hogy milyen is volt Isten, és, és beszéltünk arról, hogy, hogy Isten hittel teli férfi volt, hogy a lélekkel teli férfi volt beszéltünk arról is, hogy ő ismerte Istennek az igényét, és, és azt is mondtam, hogy, hogy Isten egy olyan ember volt, aki letette a illetét eh, teljesen Istennek és, és átadta a irányfesszetet is Én eh, beszéltem arról, hogy eh, hogy mindezek a dolgok le tudnak számunkra is hogy hogy ha Isten István tudta használni, akkor ugyanúgy mindent is fog tudni használni, és, és tud használni. A hit ott van számukra is, és úgy úgy úgy hihetünk, ahogy István is, és beléphetünk is egy de e, a lélek számukra is adatok mondja Déde, hogy, hogy kérjünk, és, és Isten adni fogja. Az ige van, és megismerhetjük, folytathatjuk, olvashatjuk, gondolkodhatunk róla. És ott van meg nekünk is ez a szabad döntésünk, hogy lefesszük el az hogy a véletünket Krisztusra, hogy átadjuk benefikáljessen. És hogyha mindezek megvannak, akkor hiszem, hogy Isten minket is e, fog használni úgy e, Istán. A 6. fejezetnek a vége felé, olvastuk, hogy Istánt megpárolták. Hogy Mózes ellen, a szemtommelés a szokásai, a zsidó szokások ellen beszélt. És azzal vádolták, hogy, hogy Isten ellen lázította az embereket. És most itt a hebrid fejezetben majd látjuk, hogy <tos> hogyan is reagál ez a vádatok, hogy mit tettek ezekkel a dolgokkal. És nekem nagyon tetszik az a meglátás, és bizony is hallottam ezt, és a kommentárokban is, Olvastam, ugye idáig valahogy Isten végül beszéde a Bibliában, azt mondja Károlyban is, nincs az nem is az Igazság. Ez egy sokkal jobb igen. Uh, de sokan ezt mondják, hogy így mondják, hogy Isten végül de, de valójában ez nem egy ez nem végül beszéd. Hogyha ismered, ha olvastad ezt, uh, vagy ha most figyelmesen nem olvasod és kicsit elgondolkodsz ebből a szemszögből, hogy így, uh, így megközelítve. Akkor valójában ez nem egy védőbeszéd, hanem ez egy várbeszéd, Hogy valójában Ispán lesz a taktiát, hogy így ezeket az embereket. És ez egy nagyon jó dolog, hogy a fogunk beszélni, hogy hogy, hogy nekünk sem védeketünk el. Én azt mondom, hogy jelent sem hanem legyünk bátrak ebben a bátbeszédben. És ezt most nem úgy ért, hogy vádoljunk embereket, hanem hanem ahogy emberek minket megbádolnak, hogy hú, fel ilyen vagy ilyen, vagy, hanem legyünk olyanok, akik kiállunk, és bátorzálunk bátran az emberek, és akik aki nem, mert neked van szükséged a meztelésre. Fel kellett bennünk, de, de ez, ez hozzá esik nekem önöket, egy majd kicsit később kifejten bővebb. De... <coughs> Tehát ebben a, ebben a beszédben, amit, vagy ebben a prédikációban Isten visszamegy hogy egészen a történelmünknek a kepetéhez, egészen ábrahálni majd, és, és végig megy az ő történelmükön. E, és ezeken keresztül bizonyítja be azt, hogy valójában valójában nem Istvánnal van a probléma, hanem ővelük. És hogy, hogy ők azok, akik folyamatosan mindig elutasították Istent. És akik Istent küldöttetik vezetőnek a szabadítóhoz. És kicsit beszél e, talán Isten arról is, hogy mindazok, amiket ugye vádolják őt, hogy a templom, a szokások ellen beszél, azok mind, mind ilyen bolond, bolond vádak, vagy ostoba dolgok, és teljesen csak hazugságok. Majd ezekről is kicsit fogok beszélni. Na most akkor olvassuk el az első 8 verset, sokat fogunk olvasni, átmint az egész részen. Jó? Így. A fő, ha megkérdezte, valóban így van -e? Őre így szólt. Atyák feli férfiak, és atyák, halljátok! A dicsőség istenem megjelent mi a kármzat Ábrahámnak, amikor Megopotámiában volt, mint előtt letelepedett háránban. És ezt mondta neki. Menj ki földedről és rokonaid közül, és menj arra a földre, amelyet mutatok neked. Ekkor kiment a kártyacsök földjéről és lefelepedett hárátba. Miután pedig meghalt az apja Isten átelepítette őt holmond erre a földre. amelyen ti most laktok. Nem adott neki ebből az örökség, nem adott neki ebből örökségül, egy találkozat sem, de megígérte, hogy neki adja azt birtokol és majd utódjainak pedig nem volt gyermeke. Így mondta, meg, Isten utódja jövevénynek kivegyen a földön és rapszolgálvá teszik, és nyomorgatják 400 eszembeit, de ezt a népet, amelynek szolgálnak, ítélesztásújtom, így, így szólt az Isten, ők pedig ezek után kiszabadulnak, és szolgálni fognak nekem ezen a helyen. A körülmetérés szövetségét is adta neki, így nem tette Ábrahám Izsákot, és körülmetérte előtt 8-5 napot, Izsák pedig Jákobot, Jákob viszont a 12 őset járt. Tehát látjuk, hogy, hogy Isten hová került. Az előző fejezetben még nem derül ki, hogy jöttek, jöttek emberek különböző helyekről Izrael környékéről, és zsidókat így megvádolták őt, hogy Mózes, Isteni és a szokások meg stb. ellen beszél. De itt már azt látjuk, hogy, hogy Isten egyenesen a farizeus nagy tanácsa a főpap előtt van, maga a főabb kérdezi, hogy mindezek a várok, amiket, amiket hall, hogy valóban így van ez. Tehát a leg, legmagasabb szinten folyik már a tárgyalás. És Ábrahámmal kezdve ezt foglalkozni. egy egészen a kezdetükhöz, ahonnan elindult ö, a, a zsidó ugye Ábrahám volt az ősatya, ő belőle számozik Izrael. Tehát egészen az a kezdve István. Elmondjuk, hogy honnan jött Ábrahám, hogyan hívta -e őt el Isten, milyen ígéreteket tett neki. Elmondta, hogy mi fog történni izrael hogy fogság, megítélni majd ezt a népet, egyiptomot a szabadulást. És egészen eljutunk, eljutunk uh, az ősikák, hogy uh, Ábrahámnak a fiához Izsáktól, és aztán Jákobhoz, és, és Jákobnak a 12, 12 fiához. És, és innentől... Uh, Mindenféleképpen belemenni nagyon érdekes dolgokba uh, Isten. Lehet, lehet, hogy, uh, hogy Ábrahámot azért érkezve Ábrahámmal, hogy, uh, hogy, hogy lássák ezek az emberek, hogy, hogy Ábrahám is követte is, tehát imáta Isten. Se tempó nem volt, se törvény nem volt. Köszönöm amikor hagyatom a rádiót, utóba, és mondta a, a bemondó saját híreket, és ezt csak elhallgatott, Úgy elment a hangja, mint most nekem. <coughs> Tehát, ez azért beszél Ádrahámról, mert, mert Ádrahám volt az emberek, akinek még se törvény nem adatott, sem, sem templom nem adatott, de mégis, ugye, és követte Istent. És én nagyon fontos dolgot tanultam, meg Ábrahámról, hogy, hogy ő volt a hit aszja, hit ős aszja. És tudjuk az igéből, hogy, hogy Isten azt mondta, hogy, hit, hogy hogy hit Isten ígéretének, és ez tulajdonoszott neki igazságból, Hogy Isten ez miért a hit miatt ráfogatta őt igaznak. És, és talán Isten ezért is beszél neki e, Ábrahámról, hogy emlékeztesse őket, hogy Ábrahám honnan indult. Ugye, hogy hogyan ér, milyen egyszerűen, ahogy követte Isten a törvény, a templom, a szokások, minden nélkül. Egyetlen egy dolog volt, ami, amit Isten adott neki később, hogy megértezzem körül. Ez, ez, ez volt egyetlen szövetség, ami, vagy egy ilyen parancsol amit Isten adott neki, és semmi más nem volt. És, és ez egy nagyon, talán ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt megértsék ezek az emberek, és mi maguk is. Hogy hogy Isten elhív, hogy egy ilyen kapcsolatra hív minket. Is. De menjünk tovább, és olvasuk el a 9-től 16 Versik. versig. Az ősetek pedig féltékeiketek Józsefre, és eladták egy Idomba, de az Isten vele volt. Ez egy nagyon fontos verszal, a eltérítés. Tehát az ősetek pedig féltékeiketek Józsefre, és eladták egy Idomba, de az Isten vele volt. Megszabadítottuk. Megszabadított előt minden nyomúságból, kedvesség bölcsítette Egyiptom királya a fáró előtt. És kormányzó emelte Egyiptom és a fáro egész házorét. Éhísség egész Egyiptomra és káromára. És olyan nagy nyomúság, hogy atyáink sem találta évárat. Mert azonban meghallotta jákok, hogy van Gabon Egyptomban, elküldte atyáinkat. Először csak ez történt. De József a második alkalommal megismertette magát testtelével, és így a szálló tudomás előtt a József tálmodása. József ekkor magához kivagdta atyát, Jákobot és a 75 főből álló egész szokosságát. Lement tehát Jákob egy iszomba, aztán meghalt ő is, az atyáink is. Átvitték őket sikembe és elházték abban a sírva, amelyet Ábraham elős pénzért vásárolt, emorfiaitott sikenben. Tehát a 9-es vers egy nagyon fontos vers. József, akivel Isten volt, ezt a Józsefet, akivel, akivel Isten volt és ő elhívta ezt az őseket, Józsefnek a testvéreit elárulták és eladták. És tettek rá, nem szerették őt. Ö... Ha nem ismered a Józsefnek a történetet, akkor nagyon volna, hogy olvasd de, de az ő története nagyjából ennyi, hogy 11-12 tesó, és azt mondja, hogy, hogy volt egy álma és azt támodta, hogy az ő kévéje előtt, ugye kévéket látott, és az ő kévéje előtt 11 szével leborult és imádta őt. Azt azt hogy az ő testvérei leborulnak előtt. Ő volt a legkisebb. És ez akkor hát ez el is lett volna. Hogy, hogy a nagyobb testvérei előtt e, testvé, testvérei leborulnak előtte. Ez nem tetted a testvéreinak, de tovább ment, és más is álmodott, és azt mondta, hogy hát újból álmodtam, és az álom volt, hogy csillagot csillagokat láttam, és ilyen egy csillag leburulodtam, de nem csak a csillagok, hanem a nap és a hold is. Ugye, aki, ami a, a szüleit játépezte, az apját és az édesanyját. És amikor amikor Jákob ezt meghallotta, akkor, akkor megdolgálta az ő fiát, hogy na, azért Jákob azért egy kicsit túlzás, hogy majd mi is ilyet. Az abban a az, az, kultrában ez nagyon nagyon dolog volt. Ma is azért, hogy mint azt mondom nekem a lányom, hogy na, azért előttem és most már én vagyok a fülnökről. Tehát azért ma is szokatlan lenne, de akkor meg még, még inkább elképzelhetetem volt. Hogy, hogy a szülei is majd leborulnak előtte, hogy ő lett majd valamilyen mértékben felettük. De azt hozzá kell tenni azért, hogy Jákob azt, azért, hogy Jákob nem következt el a dologról, és, meg, és, és, és megmaradt benne gondolkodott erről. Tehát azért érdekelt meg, meg, ez a dolog, vagy megfogta őt ez az álom. De mégis, mégis, azt látjuk, hogy maga Jákob is ez az őse elutasítja, hogy van benne egy ilyen na ez nem tehát nem olyan ilyen utaságot, ez nem történhet meg de a testvérei azok azok annyira, annyira féltékenyek, annyira mérgesek lettek rá, hogy kis híje volt, hogy meg bedobják egy kódba, aztán onnan kihintek és eladják őket eladják őt rapszolgálat és így kerül Junksefegyítonban és, és ott sok-sok viszontlagságon megy keresztül, Isten felemeli és ő lesz a pára után a legnagyobb ember. És amikor jönnek a testvérei ételét, mert hagyíség van a földön, akkor, akkor József megmutatja magát, hogy na hát én vagyok az, én vagyok a tesótok, az senki nem szeretne a ilyen helyzetet, kerülni, hogy valakivel veleztet. Tehát időnként félek az utcán volt, katona voltam, néhány emberre volt, személy voltam, most, most is találkozni kezdett. De, de látott viszont is ilyen embereket, szóval, hogy Szia! Hello! akik velem voltak, úgymond kicsit, úgymond változott. Tehát ugye volt-e, volt ilyen szolvikatonosságnál, volt egy ilyen nagyon röbbi is gyerek, és volt, volt egy gyerek, aki nagyon személy volt velünk, ugye idősebb katona volt, és akkor egyszer csak mikor már lefedettünk, és néhány évig találkoztak valami szóragozó helyen hát ah, szia, halló! És <gül> <gül> akkor megvessz el, hogy nem mondjam, hogy ő nem találta, hogy nem személy voltál, de és oké. Tehát... Az is egy ilyen hasonló helyzet, hogy uuuuh, mert ezt ezt mi csináltunk vele? Hogy ezt nem azt tud És most ő, ő itt a... Itt, őnök, és most bármit csinál az előnek. Megölhet, rakszolgálat lehet, hogy most <gül> <gül> visszaadhat, hogy mind az kavazosul. De... De azt látjuk, hogy József, amikor, amikor a családok szükségben volt, akkor ő a segítségükre sietett és, és segített rajtuk. És nagyon, nagyon szép az a kék, amikor, amikor befogadja őket. És, és azt mondja nekik, hogy, hogy értek, amit, amit ti rosszra gondoltatok, azt is te jóra fordította. Ez gyönyörű gyönyörű kék a is és, és arról, hogy, hogy József hogyan is nézte az egészet. Milyen, milyen nagy szívet az egész. Hogy a Jósák foglalkozott, e, és hogy látta az egész életet, hogy milyen sok, sok nehézségemet keresztül. És ez az az első két, térjünk vissza Istenhoz, ugye, ugye Isten meséli, ez az első két, amit, amit hoz nekik, hogy mindaz, ami megtörtént jézus hogy elutasították őt, hogy nem fogadták el őt, az már megtörtént korábban is Izrael. -re. Hogy ez nem az első alkalom, amikor, amikor Izrael népe Isten választotják, elutasítják. Ott volt, ott volt József, Isten adja neki ezt az álmot, és, és álmondja, de ők elutasítják. Ők hitetlenkednek, ők elfordulnak ettől, és, és mintha Isten feljutná erre a szemüket, nem felakadni szemüket, de, de ők kemények voltak, féltékenyek voltak. Nahogy be ez a kis tapnyogs, ez a kis senki a lenni, és fölöttünk van, na, ez akarsz lenni, dumát nekünk. Na nézd meg kik vagyunk és És a szabszolgálunk. És ez az a szív, ez az a, a hozzáállás, ami meg volt újra és újra Izraelben. Hogy ebben a zsidó népen, ez nem egyszer fordott elő, ez nagyon sokszor majd megint tovább, és látjuk később is hogy elmutasítják, hogy fennáltadnak Isten ellen. És, tudod, Van, egy, van egy, egy kérdés bennem, ami, ami, ami nagyon foglalkoztak hogy, hogy na, minél keresztények vagyunk most már nagyjából megismertek veleteket te is Mi De de mi itt, azzal, kardmi. azzal, Jézus azt És hát hogy hogy látjuk, látjuk az ő Simonban, a Rubenben és a közélyekben ezt a, a hozzáállást. És magában, Jákobban is. Hogy lát nem. És látjuk később is ebben a névben, hogy nem fogadják el. De vajon mi, mi a vízünk ebben? Hogy... Um, és és ez a ami most nagyon foglalkoztak Hogy... Igen azt mondjuk, hogy keresztények vagyunk. Hogy átadtuk az életünket Istennek. Van-e bennünk egy ilyen teljes átadás? Van-e bennünk egy, egy, egy olyan dolog, hogy, hogy, hogy nem kell ennyinek olyan lennie? Olyan sokszor érzem emberekből is, magamból is, hogy, hogy, hogy visszatartok dolgokat Istentől, hogy nem adok át teljesen neki mindent. Hogy, hogy, na, na, ne, hogy, hogy nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, de hogy áll itt, nincs szükségem ő hogy, hogy nincs meg bennem ez a teljes átadás, ez a, ez a, teljes, átodás, ez a teljes, teljes meghalás. Hogy nem látom azt, hogy, hogy, hogy látod-e te. Hogy ő rám az Hogy ő az a szabadító, akinek minden nap szükséged van. Hogy, hogy van-e bennünk egy olyan alátot ő felé minden helyzetben, az életünknek minden területén. Hogy, hogy amikor esetleg Jézus egy ilyen eh, meglető dolgot mond, nem De, úgy ne értsés, hogy ami úgy tanítás, a kukolikoljuk el hónattól kezdve. Tehát, hogy amikor Isten ilyen raditális lépéssel hív, ami ezért kicsit nehéz, vagy vagy ilyesztő, vagy amikor, amikor Isten Értek, hogy szembesít valaki valamivel, hogy na jó, ez most már állít, hogy ez most a tér, mert van-e bennünk egy ilyen ilyen szív. Igen, nem. Én, én, én ezt átadom. Én ebben megtírják, ezt átfordulunk. Én levogok előtted és megadom magam neked teljesen. Várcsak dolgokban ilyen vasárnapi keresztények vagyunk, hogy ott élünk, vasárnapi időbe és jobb okozunk. Én nem, én nem akarok, nem akarok ilyen lenni, és, és persze ugye átadjuk az életünket. De, de a vágyon ma az, és, és nem egy ilyen, nehogy félrejött, nem egy ilyen ítélkedést akarok okozni, ilyen, Hanem, hanem az a szílem vágja, hogy teljesen átadni magunkat Jézusnak, hogy, hogy teljesen leborulni előtte, és, és ne faltani vissza tőle, tőle semmit. Nem, én nem akarok olyan lenni, mint ezek, a, mint ezek az emberek, akik, akik a ja, Isten, de mégis, ő is volt mellőzésünk, ellenállás is. És amikor, amikor ilyenek vagyunk, akkor én arra intellettem, hogy hogy vigyázz, nekem is van a szívedet. És tudnunk kell valamit, ami nagyon-nagyon bátorítjunk. Hogy látod Józsefnek a... És ez tényleg érdekes, hogy Isten hogy Látod Józsefnek a, a szívét, a hozzáárását. Hogy, hogy amikor a, a népe, a családja szükségben volt, akkor ő segített neki. Akkor ő, ő befogatta őket. Akkor, akkor ő azt mondta, hogy amit ti rosszabb gondolgatokat Isten, Isten jól fordította. Hogy nem volt benne egy, egy vád, egy harag, egy, egy bosszúvány. És látod ezt? József Jézus József. Jézus mutatja bennünk az ő hozzáállását felé. Hogy amikor mi ilyenek is vagyunk, amikor, amikor nem vonulunk le, amikor nem adjuk oda, akkor, akkor ő mindig is ilyen felé. Hogy ő mindig megadja ezt a lehetőséget, hogy ha hozzám jössz, én így fogadlak. Ha hozzám tért, ha hozzám menekül, ha levonulsz előttem, én így fogadlak. Hogy igen, te a családom vagy. Én szeretlek és befogadnak. És amit álmotottál, én ezt megbocsájtom. Én, én arról nem, nem, nem jövök egy váddal, egy kártoztatással, hanem én helyállítással, és áldással jövök. Én megbocsájtom. Jó, magához hívta a, a családját, az egész, az egész családját, és a, és, és a legjobb földre vívte őket. És megáldott őket mindennel, tette őket. És ez a hüvek. És ez az, előző, ami nagyon bátorít engem, hogy Én! hogy ez a Istennek ez a jogsága, ami megtérésén, mint hogy ismered ezt, hogy, hogy érezd meg, hogy látod, Isten ilyen, hogy annyira megéri hozzá menni, annyira jó, jó ezt a döntést meghozni, hogy, hogy ő így reagál, hogy ő így fogad engem, mint a családját, a gyermekét. De gyere is, én meg tudok állni, Gyere is, én a Csak add át magad. És ne légy egy ilyen látadó, ne légy egy ilyen nyakú, makacs, büszke ember, aki, aki nem valáltad magát, Istenem, De Gyere is, és add át magad. Érdekes, hogy, hogy, hogy, hogy mi lett volna, hogyha te súlyi mondják, hogy nah, kicsi vagy az álmod, nézzük, hogy Isten mit csinál. Hogy akkor van Isten, mit csinál volna? biztos hogy meglet volna arra is a én Azt gondolom, hogy nem mondtam volna a Tisztát. hogy Isten, nem mondta, hogy ezt megalázták magukat. Na és... most mit fogok csinálni? Nagyon az a termély, hogy eladják, meg rapszolgal, meg érzé. És akkor most van? De biztos, hogy Isten meg megvolt a terve rád. Hogy akkor jó, csak meghoz másképp emelik fel. De hogy... hogy ne nevetsz, ne, ne választjuk a nehezebb utat, a kerülő utat, hanem de adjuk meg magunkat, mire van az Istenben. És Ő meg fogja áldani az életünkre. Tehát ne eddigünk ezek az elutasítóak, ahogy, ahogy az Ősök eltadott voltak. Menjünk tovább a 17. verstől. Egészen most menjünk sokáig a 43-ig. Amíg közvetett az igények teljesülésének ideje, amelyet Isten kijelentett általának, elkorodott a négy, és megsokasult egy hitomban. De akkor máshatt a király egy hitomban, és Ő nem tudott Józsefről. Ez a király állapult bár névünkkel és azzal nyomolygottam meg atyáinkat, hogy kitétettek, csecsemőitek, hogy nem maradjon az életben. Ebben az időben született Mózes, aki kedves volt az Istennek. Megint egy fontos vers. Ebben az időben született Mózes, aki kedves volt az Istennek. Három hónapig nevelték, nevelték az api hátában, amikor pedig kivették a fáron a százat, és saját kirkét neveltek. Megtanították Mózes-t az miatt minden bölcsességére, és kiváló volt minden szavaiban, minden szesztében. Amikor pedig betöltötte a 40. életévét, azt gondolta, támadt az a gondolat támadt szívében, hogy meglátogatja testvéreit, Izrael kéreit. Amikor meglátta, hogy az egyiket bántalmazzák, védelmére kell, bosszuták az elnyomott ért, és leütötte az egyiket. Azt gondolta, és ez is egy fontos vers, azt gondolta, megértik a testvéreit, hogy isten ők keze által szabadíti meg őket. De nem értették meg. Másnap éppen veszekedtek, amikor megrendszöztük, Békességre tette őket, és ezt mondta, férfiak, testvérek vagy szó, miért bántjátok egymást? De aki bántalmazta a szelebarátját, felutasította őt és ezt mondta, ki rendelt fölényfeg téged fejellelen négy íróbá. Talán meg akart fölni bennünket, bennünket mint ahogy ahogyan tegnap megöltött az egy hiton. ezt a beszédet meghallva, elmenekült, és jövénk lesz, hogy ilyen ahol két férfi. Lejjön eszendő, eszendő általánkével a sínai hegy pusztájában megjelent neki egy angyal, sikabokolt tüzének látjában. Amikor Mózes meglátta, csodálkozott és a látomásod, de amit feléért tartott, hogy megnézte, megszólalt az Úr hangja. Én vagyok a te atyáidnak istene, Ábrahámnak istene és Jákobnak istene. Mózes megrémült és nem mert oda nézni. Az Úr pedig ezt mondta, hogy Póznes a lábaz mert ez a hely, amelyen áll, Láttam, láttam néhány nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam súhaltatását. Le is hogy megszabadítsam őket, és most jöjj, elküldhet egyítomban. Ezt a Mózsef, mózes, aki akit megszabadtak, amikor ezt hozták, kitették egy fejdelemről és bíróvá, ezt küldte az Isten fejdelemről és szabadítomul. Az angyal által, aki megjelent neki, a Ezt hozta ki őket, ezt tette csodát, ezt tette és jeleket Egyiptom följén, a vörös tengeren és a pusztában 40 Ez az a módes, aki azt mondta Izrael fénak, profétátának lettek az Isten testvétek közül, hozzám hasonló. Ez az, aki ott volt a gyülekezet előtt a pusztában, atyáink és az angyal között, aki szólt hozzá a Síni Ő vette át az élő igéket, hogy átadja nekünk. Neki nem akartak engedelmeskedni. A egyszer, nem, hanem elutasították maguktól, és visszafordultak a szívükben egyik urom felé. Amikor ezt mondták áronnak, nekünk Isteneket, hogy előttünk járjanak, mert ezzel a módessel, aki minket kivezetek kibélt, egyébként, nem tudjuk, mi történt. Állították a bóljuk abban a napokban, és állították a bárhánynak, egy minőt összekezőt munkájában. Isten pedig átfordult tőlük, és ezt kiszolgáltatta őket arra, hogy imádják az égcsillag seregét, ahogyan meg van írva a profiták könyvében. Véles és égvározott folytál-e nekem, megbenhett a pusztában usztában ráházat. Sőt, inkább holdoztátok a moloksártán, és a rongfa Isten csillagát, azokat a képeket, amelyeket képzettek, hogy levújtott előtte. Számültetedjéteket Babilón, Babilón fúrra. Tehát ezekben a versekben eh, Mózes mózes is felén, meg az ő történetével. Mózes, ahogy mondtam, né néhány ilyen nagyon fontos volt. Kedves volt Istenem, és Mózes volt az, aki Isten választotta arra, hogy kivetesse a népét volt. Mózes azt gondolta, hogy felismeri a nép hogy igen, ő az az ember, ő az a szabadító, ebből a jelből, hogy ő kimérj egy Na igen, ő lesz, igen, mi vagyunk, és majd ő kivetett, el, el tudunk innen. De mégis azt mondjuk, hogy ők elutasították, és, és el, elküldték Mózes. Azt mondja neki egy ember, amikor ott összevitatkozott a másikkal, hogy kirendelt fölén itt a bíróbá, kitették az itt górjébá közöttünk, ugye minden ilyen lekezelőbb volt. Te itt nem mondd meg nekünk a frankót, ne, ne dumhálj itt nekünk, senki nem, nem mondtát neked, csak itt magad az is, hogy, hogy főnökké Nem tett nem, nem rendelt senki téged. És látad, ismét egy olyan történetet mondtál is ezeknek az embereknek, amikor Mózes, aki előtt mennyire büszkék voltak, hogy mennyire puhát mi mózás, meg őtől kapjuk a törvényt, meg Isten az a kezdődött szót és Mózes, ami arcán meg, stb hogy mózes is elutasították és el, el, elküldték e, az izraeliták, nem törődtek vele és nem ismerték fel, hogy Isten őt választotta. És 40 évvel később, amikor Mózes visszajön a buszából, akkor fogadják őt el és akkor engedelmesedek neki, de ahogy ismered, jobban a töltelmet, akkor ott is látod, hogy még amikor egyik szomban vannak, még akkor is, Jaj Mózes minek a fáraó, hogy most sokkal többet kell dolgoznom, mert ugye a fáraó több munkát tett rájuk. Még jobban szolongatta a népet, amikor Mozes azt mondta, hogy engeddel a népemet. Folyamatosan volt egy ilyen lázodás ebből, ezekben az emberekben. És aztán látjuk később is, hogy ahogy olvastuk, hogy Kimáltak, hogy báváizmáltak, hogy a szívükben visszafordultak Egyiptomba, és, és elutasították Mózesét, nincs dolgom Mózesével, és ha, ha, ha én nem szeretem Mózes könyveit, néha egyébként, hogy mennyit megszárulnak a törvények a, a, a templomnak, stb. De ha van egy jó kommentár, én nagyon vártok jó egy jó, jó Bible órákhoz, hallgass hozzá, és akkor még, még, még jobban érhető van egy kommentár és elvin megkintosítja egy ilyen két és ez resztelenesen jó hozzá és még, még jobban kinyitja az egészet hogy így, miről, milyen járképek vannak, benne nagyon-nagyon fantastikus szélekbálkozik a hogy így, ha tudod a szeretve és és, ö, és ezek az emberek elutasították nem nem nem módást, hogy a szívük, szívük úgy hogy ah, inkább jobb lenne egyikbomba Jaj, mit dumál nekünk Mózes, hogy minek hoztál ki, nincs se elnivalónk, se élnivalónk, meg fogunk halni, milyen jó volt az műsor katekak mellett nekünk. Sokszor felállalkoznak nagyon sokszor felállalkoznak mózes Vagy mindenki is fogok ragadni egy vét, amikor, amikor ez történik. De látjátok, ezekben a versekben is Isten arra megy ki, azt mutatja be ennek a nagy tanásnak, itt a fülpap előtt, a farizalusok előtt, hogy, hogy újból úgy gondolasztjuk, hogy látjátok, hogy kit utasítottak el az a, a, a ő senk. Magád módes, aki annyi a büszkék vagytok, akinek aki ti úgy felnéztek és úgy dicsültek őt. De mit tettek a négy módest el? elne, elutasította őt. Isten előtt kedves volt módres, de ők mégis, mégis hátat folytattak neki. Nem veszitek észre, hogy, hogy valami történt, hogy valami lehet, hogy. Hogy, hogy valamit Isten akar nektek ezen keresztül mutatni? És... Tetszik ahogy Isten megküzöltött az egész helyzetet. Hogy ismerjétek fel. Hogy lássátok meg. Hogy, hogy olyanatosan ez a nép lázadásban van. Hogy mindig elutasította azt az embert, akit Isten választott. Hogy, hogy Dávid ellen is fellázottak majd nem megy bele, de, de ismerjük, hogy Dámrök is ugye, e, elutasították, és, és lelőtték a trombót. És, és a, a próféták ellen fellátották, és megölték őket. Ugye Ézsaiás, Jelenyász, Fart, Ézsaiász, Fiddentől Jelenyász, Fülé, tették, Tehát megöltének a prófétákat, mindig lázadtatok ellene. Mindig ez volt a születedben. Ismerjétek már fel. Ugyanezt most ti is a Jézusra, hogy akik Isten hogy akik, akik Isten, aki Isten ahol kedves volt, az Isten választott, azt most itt elutasítják, és ellepítik magatoktól. És ugye van ebben egy ilyen, egy olyan, amit, amit magában az ember, ez egy nagyon emberi tulajdonság, hogy valahogy az ember ilyen bács, és ilyen, ilyen öftegyek lenni. Azt tudom, mondani, hogy megy, hogy ez nem csak a saját kárt tanul. És hogy egy nagyon igaz, és hogy milyen ostobák is vagyunk. Ugye, ugye azt mondja a gyerekbe. ne fog meg, mert nem. És meg Mi Minden gyerek ilyen uta. De amikor szállunk, ugyanilyenek vagyunk, és nem a tűzhelyet fogjuk meg, hanem a hátunk próbáljuk egy kicsit. Ezt, vagy a. vagy. Nem tudom. És, és nem. Nem. Nem, nem hiszünk ennek, ennek az intézsnek, ennek a figyelmetedésnek, hogy de én ebben már elrondok ha azt leszed, ugyanez ez a következménye. És ennek ennek nem kellene így lennie, hogy ha hallunk valamit, olvasunk valamit, hallunk egy, egy, egy, egy, egy, ilyen, egy megosztást, hogy, hogy, hogy, hogy el, ne csináld ezt, én így jártam ezzel, mert ne, ne ezt a hibát, akkor mi tanulhatunk És milyen jó, hogy, hogy, hogy, hogy valaki előttünk már beleesett a és nekem nem kell. Ne menj arra, mert ott levázták az utat, és, és nem tudta látni, hogy Jaj, hogy én mondd tudom, mert én vagyok ókos is, hogy én átadok. És én már ott voltam, ne te ne, ne, ne csináld. Elvesztegeted az életedet, az, az, az idődet és az elődet, és egy csomó jó dolgokat csinálhatnál azt de meg, hogy megint is csináljuk, hogy, hogy ide, ilyen, ismert már fel, vegyétek már észre. Tehát nekünk nem kell ugyanazon végigmenni, nem kell, nem kell ugyanazt megtapasztalni. hogy megtanulgattuk ezt a mások a És tudod, van egy mondás, hogy Ilyen helyzetet szoktunk mondani. És most kíváncsi vagyok, hogy hogy hogy ügyenek fogja ezt fogjátok a mondani, hogy nem is, egy szó szerint, de nagyjából szerintem hogy a egy kis jó vagyok. Tehát amikor valaki figyelmeztet, hogy ilyen, ne ne járj vele, ne ne abba arra a helyre, ne kezdj el abba a tudomba, hogy mit fogunk mondani ilyenkor? Mit fogunk mondani ilyenkor? Általában. miért milyen már így, amikor mondták neki, vagy a szüleid mondták, hogy kisfi, a kislányom. Mi az, amivel is védekedik az ember ilyenkor? Vagy rögtön azt mondja, hogy én, én mit próbálom csinálni. Na ilyen. Biztos, hogy, hogy ha valami fogom, akkor biztos így rájöttek, de a fiancségük, hogy rájöttek el, így. Maga Nem. Tehát mi az, amivel így, eh, mi, Amivel. tehát magadban azt gondoltam hogy Na, de ahogy mondom, akkor kimondom, akkor elmondom. <gül> na, nem mondjam, fokozom tovább, hiszen ezért a keméket. hogy, Tehát azt mondja, hogy ó, figyelj, ne menjél abba a kocsmába. Vagy, vagy ne kezdjél azzal a lánya, vagy ezzel a fiúval. Tudod, ő nem hívő, nem keresztény. és mit mondunk ilyenkor? Ó, nem, én nem fogok úgy járni. Én, én, én most velemet másik lesz. Én nem, én nem fog, Igaz? Igaz, hogy ezt szoktuk mondani? Ez, ez a hozzávárt lennünk, hogy ah, nem, én, én, én meg tudok állni. Én megállom. Én nem fogok elbukni. bukni. Vagy tudom, meg csak kéven fog, hogy ma csókolódást tudod. De nem, nem, semmi. Nem leszünk olyan helyzetbe, helyzetben. Én, én, én nagyon erős vagyok az És akkor tudom, hogy én... <gül> nem fogsz megállni, hidd Hogy ne csinálni. De nem. én meg tudom. Ezt, ezt mindig ezt mondjuk, mindig ezt mondják az emberek. Tehát nincs új a nap alatt. És, és, és olyan érdekes, hogy mindig ugyanaz mindig a történet. És mindig ugyanúgy bukunk el. Hogy ott van bennünk ez az emberi ez a elutasítás. Hogy Isten azt mondta, hogy ez neked ez nem jó. Ez nem jó neked. De, de, de. De. És és én olyan sokszor halltam ezt a és olyan sokszor láttam ezt, hogy, és olyan sokszor hallottam ezt az ennek, hogy nem, nem, nem, nem, nem, nem, velem nem, nem, nem, más ő nem, ő nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, más, ő más, ő más, ő más fiú, lány, nem, betűn, nem, vele, látni, csak, beszél, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Csak nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem Lennéztük el, ugye? És akkor jön ez a fiú, jön ez a lány, és a visz Istenbe, és a visz, tudod, ő jár templomba. Majd el fog jön a is, és a visz. És tetsz hogy egy grupot, hogy ott teszed a bíblé órád. Úgy tudom, hogy meg. És tudod, mindig ugyanaz a szöveg. Mindig ugye az, és mindig ugye az ember. Csak barátkozni. Te meggondolod magadról, hogy más vagy, hogy más épülő fel van, mint, mint előtte, 5 tíz, meg száz évvel ezelőtt az emberet. Ugyanazok a tényeink, ugyanazok az indulataink, ugyanazok a vágyaink, ugyanazok a sokatlók pánulta, hogy hát kiszabadít meg ebből a testből, hogy azt teszem, amit nem akarok, emberek, hát hogy van ez? Uram, segíts! És ugyanazokat a sokatlók. És tudod ne kösd kompromisszumot. Tudom, mert amit, ha, ha megteszed, mert egyértelműen, egyértelműen a következményei. Ha, ha entasítod Isten az ő szavát, azt akit ő küldött szavadítóhoz, azt, azt, azt a lehetőséget, azt az üzenetet, amit ő, amit ő mond, akkor, akkor amit egyértelmű következménye Tudod, vannak törvényszerűségek, vannak. Egyértelmű dolog, amilyen nem tudsz. Nem tudsz mit kezelni Ez egy törvény. Ha testnek vetünk, a testnek fogunk adni. Ha a testnek vett, soha nem fogsz lelki dolgokat adni. Ó, emlékszel, jó berúgunk. És akkor más másnap reggel, és tudod, mi olyan jó volt tegnap az úr, a, olyan jó telegógyítatók. Tök részegek voltunk. Volt az ismerősöm. Bekatáztak. Marlán éjszerek volt, és még akkor így ért, ő mondjuk akkor nem volt keresztény, de pedig van. És akkor még volt határ párszány, tehát szováci, mert ezt vezetem a között. És ő és részegen Ő evapéizált. Tehát ő gondolta, hogy majd megférte a haveret. És akkor beszélt, és akkor jött ez a kérdés, nem a pártánys, akkor, hogy nem tudod és hogy okay, oké, ácsi, megyünk párszányba a párszorhoz, a lassi és majd ő választó neked. Beültök részegen az autóba, jogosítvány útlevél nélkül, és mennek át a határom. És mit csinál az jó ember? Meg akarja győzni a határól, hogy engedje át őt. És hát persze, hogy azért lekapcsolják őket, hogy nem tudod, hogy embercsempéssel, vezetnek. Hát igen, szóval, hogy ha, ha, van, ha a testben vagy, a testnek ezt fogod alakni. Hiába akarsz egy jó dolgot csinálni? Most azóta nincs jogsia megbűzvetik nem tudom hány tízezer forintra. Két. kész. ez egy törvényszerűség. Ebből a ha testet, testi dolgokat vesz, abból nem lesz lelki dolog. Abból nem fognak megtérni az emberek. Abból nem lesz evangelizáció. Abból nem lesz lelki dolog. És hogyha mi eltasítjuk Istenet, ha, ha nem engedelmes neki, annak mindig, mindig az lesz a következménye, hogy, hogy fájdalom és szenvedés. Tehát biztos, hogy éhezés fog bekövetkezni. Ugye, hogy, ahogy, ahogy Mózes idejében is fájdalom és nehézség jobb, amikor ők láttak, akkor mindig pusztulás volt, mindig halál volt a következménye, amikor ők ellenfelüknek is És És ez egy jó kép, hogy amikor ezek az emberek, elutasították mózes akkor mindig amikor megpróbálták ők elnyitani az életüket annak akkor, akkor mindig ilyen nagyon nagy kurac lett az eredménye, és mindig nagyon nagy verszesség lett az eredménye. Isten feladta a eltenetezte az embereknek a figyelmét hogy látjátok? Hogy látotok? Mit csináltok? Hová jutok ki? Ébredjetek fel nagyon jó a számunkra is menjünk tovább a 44-től a biztonság sátra volt ott atyáinknál a pusztában, amit parancsoltam, és aki azt mondta módesnek, hogy is el arra a amelyet látott, amit látott. Ezt átvették atyáink és behozták Júzsével, amikor átollalták a fogányok földjét, akiket kiüzdött az Isten a helyünk Így volt az egész Dávid egy idején. De előttedik kegyelmet talált az Isten szín előtt, és könyörögött, hogy hajlékodsz találkozom Jákob Istenének, de salamon épített neki házat. A magasságos azonban nem ember alkotásában lakik, ahogy a próféta mondja. A mennyis is az én királyi tónusom, a menny az én királyi tónusom, a föltedig lábom Mi Miféle házat építhetnél -e nekem, mondja az Úr. Vagy hol van az én nyugammal helye? Nem az én kezem, hogy el minden. Hát Isten a templomról beszélek kicsit ki, ki. uh, jó hétvégén! Ja, Talán újból, újból azt Istvánnak a színe hogy, hogy, hogy felkeltse az emberek, figyelni fel, hogy a templom miért is épp? Ugye ez is volt egy vád ellene. Hogy ugye, a templom ellen beszél. Isten ellen beszél. De nincs volt a templom, ugye? egy képe a mennyi dolgoknak. Először volt a sátor, amit Isten elmondott Mótusnak, hogy hogyan készítsék el, mert pontosan a, a másolata volt, vagy a, a, ahogy, a, ahogy a mennyben van. És, ez, és az Istennek az imádatnak a, a, a helye volt. Aztán Isten, ő aztán később Dávid templomot akar készíteni Istennek. De aztán Salamon építette ezt meg. De egy itt egy nagyon fontos hang vagy vers elmondik, hogy, hogy valójában ezek a helyek nem, a, nem Isten miatt épültek, tehát nem Isten mondták, hogy nekem kell egy hely, mert hát vagyok, most tudjuk, meg begázok, meg fájtok, meg meneg volt, meg stb. hanem azt mondja, hogy hát kifogazhatnál be Istent, hát milyen hatalmas ő. Ö, nem ember alkotásában lakik őt. Kifogadhatnád be Isten, tehát az egyek egész nem tudják befogadni őt. És, és ugye a mennyező trónusának a helye és a, a föld az ő lábának zsámolja. Tehát, tehát ez a hely igazából az embereknek épült azért, hogy ők Istennel tudjanak találkozni és hogy imádhassák őt. De, de valójában nem, nem egy olyan nem Isten akarták, hogy na most ez egy olyan különleges szent hely, vagy egy olyan hely, ahol, ahol csak ott vagyok én is, és, hogyha, és, és csak ott meg engem, hanem, hanem ez maga az emberek miatt épült. És, és Isten nem azért építette, hogy, hogy vagy Isten nem azért engedte nek, hogy akkor megvan ez a hely, eljöttök, csináltok ott nekem néhány kis áldozati dolgot, van néhány kis szokás, van néhány ünnep, van-e van néhány szabályúzat, hogy hogyan kell csinálni dolgokat, és akkor minden rendben lesz. Tehát Isten szerintem arra akar kiükadni itt, hogy, hogy Isten Hogy Isten nem ebben a, a rituálikban, vagy ebben a tradícióban találja meg az, az örömét, hogy Ő nem ebben akarta. Ő, ő, ő nem ebben gyönyörködik, hogy ne itt, vannak, itt van az a távol, és eljöttök, és akkor csináljuk itt ilyen szokásokat hogy mintha mi is majd eljönnénk, és akkor jó szóval most nem volt is, jött, és akkor énekünk, akkor jó, akkor kicsit beszélhetünk, és akkor hazamegyünk. És olyan uh, milyen jó. Hogy, ugye, hogyha ez ennyi lenne, akkor is azt mondom, hogy ez nem jó, hogy ezzel mi mert én nem ezt akarom, hogy hogy énekeltek, végülötthagadom, aztán az mentek, hanem, hanem akarom, hogy ez egy valódi közösségi, vagy kapcsolattá váljon köztem és köztem és, és ezzel múlva áldozották úgy volt, hogy, hogy, hogy azt mondta hózsás is, hogy ezt mondta Isten Mózseásnak, hogy megszeretett kívánok én, és nem áldozatok. Az Istenek ismeretét inkább nincsen égő áldozatot, mert Mózes úgy Hózseás fakat. Aztán Ézsaiákban ezt olvasod, az első fejezet 11-től Mire való néken a véres áldozataitonnak sokassága, ezt mondja az Úr. a kosok egészen égő áldozatait és a ízlalt balmok kövérét, és a túlkok, bárányok, és a bakok vérében nem gyönyörközöm. Ha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki a tőletek, hogy a pixalmat látsz, taposságot. Ne hozzatok többé hazud étele A jó illatétel illat, után te... elrontottam. Ja, a jó illatétel utálat előttem. új holt szombat, és ünnepre felhívás, bűn és bűn is ünneplést el nem szenved, e, szenvedhetek. Új holdaitok és ünnepeiteket gyűlő lelkem, terhemre van és elfáradtam viselni. És ha kiterjedtültek kezeliteket, elrájtem szemeimet előletet. Sőt, ha megsok is, sikátok is imádságot, én meg nem hallgatom. Vérrel vérre, vérre vannak berakva a kezeliteket. Mosadjatok meg, tisztuljatok meg, távolztassátok el személől cselekedetek gonoszságát. Tűnétek meg gonosz cselekedni. Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, vezessétek Jóra az erőszakoskodót, pártoroljátok az árvákat és az összeg ügyét. Na, gyertek, törvénytünk, mondja az úr. Ha bűneitek a skarlátszírosak, lesznek. És ha vérkülek, mint a karmazsi, olyanok lesznek, mint a gyafi. Ha engedelmemmel haladtok rám, Ebből javarival éltek. <köhem> és ha vonatodtok, sőt, fákat üttök, fegyben említ meg, mert az Úr szólt. szól. volt, volt Istennek a szíve, és soha nem gyönyördött ebben, ebben a külsőséges dolgokban, hogy teszünk dolgokat, megteszed, eljárod, szolgálok, kívülről minden olyan szép, minden olyan jó, minden belülről pedig tele volt, kicsimánsággal és szívül volt mindenféle a bűnye, mindenféle bármányokkal. És Isten azt mondtam, hogy én, nem, én, én azt akartam, hogy ezen keresztül ezeken az áldozalanszereken, a törvényen, a, a szokásokon, a, a szabályokon a, ezeken keresztül mind meglássátok azt, amit én majd elhozok. De tudjuk, hogy, a, hogy, a, hogy az Ó Szövetség az árnyéka volt az eljövendőnek. Hogy ha, ha visszanézünk most az Ó dolgokra, akkor abból rájön, hogy mi az valójában Krisztusban beteljesedett. Hogyha ezek az emberek nem csak, a, nem csak ilyen külsőséges dolgokat, nem csak megtették volna ezeket a dolgokat, hanem, hanem gondolkoznak volna erre, hogy ez mit kell, akkor ők felismerették volna Krisztus. Hogy ez valójában, ezek az áldozatok, azok a törvények, a templom, az valójában Krisztusban beteljesedett akkor felismerjük valamit, igen, Ő az, Ő a, a Messiás. De, és tudod, amikor mi is itt közöttünk Istenhez, hogy csak a külsőségek, akkor nem fogjuk felismerni Istennek a hangját. Akkor nem fogjuk felismerni Isten szabadítóját, az Ő akaratát, mert, mert a színünk a van, és, és csak ezekben a külső dolgokban És Isten nem elhívjunk és, és nem elhívjunk így el sem. Fejezzük be akkor az 54-es vers, 51-es versről. Akik keményetú, körülvetetlen szívű és füle emberek. Mindig elemet felülzetek a szenteleknek. Atyáitokhoz hasonlóan ti is. Prófékák közül kit nem üdöztek a kiatyáitól? Meg is ölték azokat, akik megjövendölték az igaznak helyvezelét. Most pedig az ő árulóivát, gyilkosaivá leszetek, akik bár angyalok közvetítésével kapták a törvényt, mégsem kapották Isten nagyon bekeményít a végére. És és tényleg egy vágybeszéd mert ebből, nem egy lévőbeszéd. Nagyon-nagyon megmondja nekik, hogy kemények nyakolhatok, hogy mindig-mindig felláltatok Isten ellen. És ez nagyon nagy igaz. És és <tos> abban Móta beszélek a nagyon régóta, Na, de mindig is megnézem. Hát, hadd mondjak el, nagyon fontos, hogy jó az, amit most is, most is, most, ezen a héten megtapasztaltam, hogy mondtam, talán itt, itt az órána is, hogy merjünk hiányítani, ez az igazságért. És hogy nem, hogy nem, nem, nem, nem védekeznünk kell. Mert én hiszem, hogy nekünk Isten azt gondoljuk, hogy mi abban a helyzetben közül, hogy most védekeznünk, hogy meg kell védenünk Isten. Egy Isten nem kell megvédenünk. Ez nagyon nagyon látom, hogy nekünk hogy isten megvédenünk. Nem kell Isten megvédenünk. Sőt, nekünk nem kell védekeznünk. Nem kell visszavonulnunk, hanem én hiszem, hogy lehetünk ilyen bátra és elmondhatjuk, hogy lehet, hogy az emberek elutasítják, vagy nem fogadják el, Nem nem értitek. De, de azon hogy nem kell ilyen meghunyáztunk, hogy oh. "ó", van egy történet, ami nekem nagyon szól, hogy álljak így ki, az emberek ellen. hogy emberek elleni, vagy azok ellen, akik aki elutasítják Isten, hogy látodnak Isten ellen. De egy kicsit ilyen véres sztori, ne a szó szerint. Ez Mózes fügy nagy mondtam, tartom előbb beszélni, amikor Isten ellen, ugye Mózes ellen továldott a néz. Ez akkor történt, amikor, ez a 25-ben van, és Izrael pogány kezdett így lepakszálni, és, és elkezdtek ott családni a férfiak meg, összeházasodni, és akkor jöttek ezek a Moabiz a nő. És elkezdték bevonni őket a, a bábánymádásba, és elnevolultak az Isteneket, és Isten haragudja, és az a lény mit csinál, akkor És az volt a parancs, hogy gyilkolják meg ezeket az embereket. És ez történt a hazugversben, éppen akkor jött egy izraeli ember, aki egy medián nőt hozott Úgy, Hogy egy szemelláttára, egy izraeli közösségének szemelláttára. Hát ilyen. Ilyen már ilyen semmi fényre nem hoznak. Hoznak egy fogán nőt, akik nem, szab nem szabadok volna semmi körösséget vállalniuk, és most veszteházasodnak meg, és ezt vajönnek velük. És majd hozzák be, ja, igen, tudod, semmi jönni be a gyűlömet, a gyűlömet egy piával. De... Ha <gül> Hogy van -e? És és ezek az emberek én nagyon szégyen teljesen, semmit igényeltem ott, és ezt tették. egész közösség szemlártára. Azok pedig sírtak, fiát és sátnak bejárat előtt, mikor meglátta a színás, három széva fiának, egyedemnek a fia, tehát Áronak meg a volt, kilépett a közösség közül, zárvát fogott a kezébe, bement az izraeli ember után a sáton belsejébe, és hasznosult a mindkettőjüket, az izraeli embert és a nő is. S ezzel elhárult a csapás az Izrael férjével. 24-13 lesz a csapásnak. Ez ilyen kicsit brutális az egész. Igen? És azt mondom, hogy ez egy nevet szó. Én nem fogom senki tanfosítani. Meg nem arra gondolom. Ez benne erős volt. De figyeld, hogy Isten mit mond. Azután így beszélt az Úr Mózeshez. Píneás álott jobb a fiának Eleazának a fia, Elfordította a az Izrael amikor már felindulásomnak megfelelően bán felül. Ezért nem semisítem meg Izrael felindulásomban. Mondlak tehát, ímeink békességem szövetségével ajándékozom meg őt. Övéért és utózai lesz a kapság szövetsége örökre, mivel haragra indul Istenért, és engesztel is nézett Izrael felé. Hát az Istenek miatt, hogy Isteneket hogy tette ez a felindulása finásra? Hogy, hogy itt volt ez a film, és azt mondta, hogy igen, minden károsó dolog, amit csinálják, ezeket nem tehet. És elítéste, és azt mondta Isten, hogy én nekem ezt teszed, hogy ő felinduljon, hogy, hogy ez az érezte a, a haragot és teljesére, hogy ami volt Isten, hogy ez nem jó, hogy ezt nevezített, és hogy ő, ők nem próbálták ki. Tehát nem egy ilyen védekedés volt bennük, hogy tudod, ezt nem kínálni, mert mégis hát hogy tudod, és, hanem azt mondták, figyelj, ez kemény volt, és Isten is egy ilyen, hogy térjetek meg, kemények vagytok, és forduljatok mellettük, hogy, hogy legyen ilyen bátorság bennük, hogy, hogy, hogy nem, és, nem, és hogy így, hát ilyen játékosan ezeket az embereket, a, az igével, az evangyómmal megszúrni, azon a két erő karddal, hogy, hogy, hogy szíven találja őket ez a dolog. Tudod, neked van szükségez a megtérésre, Tudod, nem én vagyok a hülyes. Bocsánat. Nem én vagyok az, aki aki borong vagyok és rosszul él az életedet. De neked van szükséged a megtérésre, Hogy az, amit csinálsz, hogy Isten megszomorítja. Azzal, hogy élsz. Isten, Isten gyűlői, és a pokolba kocsinál, és itt van a Jézus, kis tette, és itt érnek. S... Érted? hogy, hogy a bűnösök eladják, és, és úgy érzem, hogy sokan ilyen, úgy, úgy, úgy, úgy, úgy, És nem azt mondom, hogy ilyen brutálisan, hogy letámadnó őket, hogy. Na, te vagy és Nem, ez nem. Én értetek, hogy azt mondja Vignyő, hogy haragudjatok, de ne védkezzetek. Hogy Istenben van ez a felindulás, ez, hogy mit csinálhatok? Térjetek meg ebből, hogy ő Isten halagudott ezekre az embereket. Tehát volt benne egy harag, mert küldj a bőn, de mihelység megtértek, hogy visszafogadta őket. De mert ennek az ez teszik Istvánban is, és ebben az emberben is van, hogy mondom, ezeket ez nem lehetünk jó. Hogy ezt így előtt, ez, itt az ember, és ott lesz az nőt, és itt mindenki szem át, hogy semmi is mű. ez gátos. És elvánít És azt mondja, hogy hogy hogy ezt a békességem szövetség, szövetségével ajándékot mondanak ő. én hiszem, hogy Isten megálln ebben, hogy Isten meg fogja ezt állani, amikor mit kérítünk. És hogy azt mondom, hogy ővé is utódalé lesz a papság, én hiszem, hogy, hogy, hogy, ha í, hogy akkor lesz miénk ez a papság, hogy akkor lesz igazán miénk azok az ígéretek, és akkor járunk, hogy igazán Isten akarja, amikor így élünk, amikor nem, nem az a baj, hogy sokkal, mint keresztények visszavonulunk, hogy nem úgy csinálni. De azon tényleg nem kéne szó nélkül hagyunk dolgokat. Hogy, hogy az iskolában vagy a családban, hogy, hogy mondjuk el a, a, a, a, azt, hogy mit, mit gondolk erről. Hogy legyünk bátra szedben. Hogy nem, ez nem jó szerintem. Legyünk egy ilyen, ilyen show, mondja, hogy legyünk egy ilyen de az, ah, megint a balás bizottság fogja mondani, hogy már látom hallni, hogy mit gondol, de legyünk ilyenek, tudod, hogy találja el ezeket az, az embereket, ez a kettőt súlyo őket, ez a bárda is, hogy ah, már megint van, és megint ezzel kell szembesülnünk, már megint ezt hallom, hogy, hogy legyünk ilyenek, és hiszem, hogy Isten ezt annyira meg fogja áldani. És tették, hogy Isten, Isten ilyen volt, és, és aztán ez most egy barmihoz tudjuk róla, de most ha felkérdezzük ezzel, és és Isten ilyen volt, és nem tudtak már mit tenni. És az 54-től az vég végig, a 67, mi azt olvassuk, hogy, hogy haladagereztek a szívükben, és fókat csipordatták, és aztán megkövetik, megkövetik e, e, Ispán. És azokat a szavakat használja István, amiket is használtak el. Ez nem nagyon fontos, hogy legyünk ilyenek, mondjuk el, de, de ne legyünk, ne essünk át a hanem bocsássunk meg nekik, hogy legyen benne ott a kegyelem is, a megbocsátás is, a helyreállítás is. Nem csak vád, hanem a lehetőség a megtérésre. Ne csak azt mondjuk el, hogy te bűnös vagy, hanem azt is, hogy ebből van megújulás meg van megoldás, van szabadulás, van kívül ebből. Ahogy azt mondta a ő Isten, és hogy nem bocsássanak nekik, hogy, hogy mit tettek, és nem emlékezhetjenek a bűneikről, hogy ezek az emberek hallották, és ott volt Saul is, akiből később vált, és talán ez az egyik életet megváltoztatta, Nem itt kezdett az ő élet megváltozni. És így ment István, Istenhez. Ez az ember, aki így kezdte, igaz, egy ember, aki az a szót aki kicsit volt. És most egy ilyen, ah, mit csinálod az ember, milyen bátor volt, Ki? és hogy béretek meg a fő papoknak, meg a farideusoknak azt mondta, hogy egy én nem tudom, ma a pápához menni, és olyan, béretek, meg kell béretek, <gül> Hú! hogy repülnék ki a vatikámból. Miért <gül> tetszett, hogy de Isten milyen hová mellett rám? És itt lehetetek fület újból csak a kicsiben, akkor, mivel most vasszok, és lehetetek velünk ilyen kételünk házok, úgy, hogy mehetem belefett. Lennét. Én hogy Isten határolódját. Járkozzuk. Uram, nagyon köszönöm, hogy megedett az estét, és köszönöm, hogy ide tudtak figyelni ezt <gül> az emberek is uh, ilyen kibik hosszúra sikerezendben. Kérünk, hogy uh, tényleg, tényleg Uram, szükségünk van, szükség van ennek a világnak, ennek a, ennek a városnak Uram arra, hogy hogy, uh, hogy emberek legyenek itt Uram, milyen keresztények. És hanem legyen ilyen a, a Májka, a Balázs a, a Hajny, a Tamás Uram, legyen ilyen az Isten, meg a többiek Uram, a mert azok akik itt hívők olyan a testhógyulében, az a baptizmában, meg, meg minden más jólgyulében azon kérünk, hogy ne, ne vonuljunk vissza. Ne, ne legjünk olyanak, akik itt megkutamadunk, vagy így behúzunk fülünk valgunkat, és hogy jaj, nem, de ne, nem szólunk, hanem mehetjük hallgatni a hangunkat. Merjük elmondani, hogy, hogy Isten, te mit gondolsz erről. És, és legyünk ilyen két a, a szám, ami ilyen igye, hadd legyen ilyen, és hadd furkálják az embereket, hadd leadj őket nyugodni, hadd élezzük ezt a kényelmetlenséget. És kérjük, hogy használd az ígér, Uram, mert azt mondja, hogy a, a, a, a hit hallásból van, Uram, és a hallás az Isten igényből. hadd szóval hallják ezek az emberek, legyünk ilyen, ilyen Tú, Uram, él, csak, csak bátorítsen bennünket, használj minket, és kérlek, hogy, hogy ad nekünk a bátorság lelkét. Ad nekünk azt, amit István Uram, és á, segíts, hogy, hogy így kimeljünk és akár, akár nagy emberek előtt, Uram, papok, meg, meg polgármesterek, meg, meg bekező emberek előtt, merjük, Uram elmondani, hogy hogy, hogy mi is Kérlek, hogy agy leszünk el, mint a csehességet, és azt tenni egy imöltség toram, hogy emberet megférjük. Kérjük, Hétus, hogy hozz nenni megférést, hozz nagy változást ebben a változást, ebbe amit szükségünk. De először is változtass maga mi életünket. Uram, itt vagyunk, és azért imádkozunk, hogy gyere is, és gravitárisan változtass maga az életet, az életünket. Legyünk van az Isten, legyünk hülye a kicsiben, és aztán kérjük, hogy bűzhet, hogy nagy nagy dolgok nagy szolgáltat, nagy gyűlöket. Nagy, nagy, nagy munkákat, uram. Kéz, Jézus. Televet megváltoztunk. Ámen. Jaj, megnyomtam.